Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu alla la, la syarika lahu ta'dhiman li syanihi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da Allahumma salli alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin, para hadirat jemaah Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa sujud, untuk bisa memohon kepadanya, berzikir kepadanya dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan solat taraweh berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam semoga tercerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya serta suruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada malam hari ini Sebagaimana yang mungkin telah diumumkan Tentang menyembunyikan Amalan soleh Tentang menyembunyikan amalan soleh Yang hal itu merupakan salah satu usaha Untuk meraih dan menyempurnakan Keikhlasan Kita tahu bahwasannya namanya ikhlas Yang diambil dari kalimat Khawluso' yang artinya murni Dan Allah menyebutkan Beberapa ayat yang mengandung Makna khawluso' seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa inna lakum fil an'ami la'ibara mimma fi butunihi mim baini farthin wa damin labanan khalisan sa'iwal lisyaribin kata Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian kami keluarkan dari perut binatang ternak ya susu yang murni labanan khalisan susu yang murni yang keluar di antara kotoran dan darah yang mudah untuk diminum oleh Peminumnya ya Jadi ini gambaran tentang Namanya ikhlas Yaitu seperti murninya susu Yang dikeluarkan oleh Allah dari perut Binatang ternak Sama sekali tidak tercampur dengan Kotoran dan sama sekali tidak tercampur Dengan darah Kalau susu tersebut bercampur dengan setitik, Setetis darah atau setitik kotoran Maka susu tersebut Tidak dikatakan dengan susu murni Itulah gambaran keikhlasan Bahawasanya keikhlasan itu Semata-mata kita beribadah Hanya murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan Orang-orang yang soleh Yang mereka sibuk memikirkan keikhlasan mereka Mereka yang paling takut Dan khawatir amalan mereka Ya terkena dengan ria Terkena dengan hal-hal Seperti ria dan ujuk Sum'ah yang bisa membatalkan amalan mereka Oleh kerana Sufyan pernah berkata Ma'alaj husay'an Asyhad alayya min niati lian nahat alayya. Aku tidak pernah menghadapi suatu yang sangat berat terhadap diriku seperti niatku. Kenapa? Karena niatku senantiasa berubah-ubah. Oleh karenanya berusaha meraih keikhlasan, menjauhkan diri dari riak, menjauhkan diri dari ujub adalah kesibukan orang-orang soleh. Kesibukan orang-orang soleh. Orang-orang yang yang uh, tidak memperhatikan hal ini, mereka tetakal beramal, mereka cuek, mereka tidak memperhatikan gerak-gerik hati mereka. Tetapi orang-orang yang soleh, sebagaimana kita pelajari. Para Salafus Shaleh mereka benar-benar memberikan perhatian khusus dan mereka merasa berat untuk bisa meraih keikhlasan dan menjauhkan diri mereka dari berbagai macam penyakit penyakit hati dan di antara hal yang sangat membantu seorang untuk ikhlas adalah menyembunyikan amalan shaleh ya. e, menampakkan amalan shaleh bukanlah suatu dosa tentunya kita tahu bersama bukan suatu dosa tetapi ya, di antara hal yang sangat mendukung seorang untuk ikhlas adalah menyembunyikan Amal Itulah topik yang akan kita uh, bincang-bincangkan pada uh, malam hari ini Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat dalam Al-Quran tentang hal ini Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya wa ma'anfaqtum minna faqatin awna dertum minna dhrin Fa inna allaha ya ya'lamuhu ma'lil zalimina min ansar In tubudu sadaqati fa'ni'immahi Wa in tukfuha wa Wa in tukfuha wa tuktuha al-fuqara wa huwa khairul lakum fa min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala uh, apa yang kalian infakkan? Bema infaqtum min nafaqatin au nadartum min nadrin fa inna Allaha 'alim. Infak apa saja yang kalian keluarkan? Atau nadar apa saja yang kalian kerjakan maka Allah mengetahuinya wa mali dzalimin ansar dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Setelah itu Allah berfirman, "In tubuddu shadaqati fani'ma hi. Jika kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, namun jika kalian sembunyikan sedekah tersebut, lantas kalian berikan kepada fuqara, orang-orang fakir, fa huwa maka ini lebih baik daripada kalian menampakkannya." Kemudian kata Allah, "wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum" dan Allah akan menggugurkan sebagian keburukan-keburukan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. ayat ini kita ingin bahas sedikit tentang ayat ini ya. Jadi ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya kalau kalian bersedekah dan kalian menampakkannya itu baik. Tidak salah orang yang bersedekah kemudian menampakkannya. Tetapi ada yang lebih baik daripada itu. Barang siapa yang menyembunyikan sedekah Lantas dia berikan kepada fakir miskin maka ini lebih baik kata Allah Subhanahu wa ya. taala. Kenapa? Karena seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya dia lebih jauh daripada ria dia lebih selamat daripada ujub. Dan ini juga lebih baik daripada fakir miskin. Berbeda tatkala seorang memberikan sedekah kepada seorang fakir di hadapan umum yang ini terkadang membuat si fakir malu, terkadang membuat si fakir tersinggung. Berbeda tatkala kita bertemu dengan si fakir secara diam-diam datang ke rumahnya tidak ada yang tahu. Makinin menjaga harga dirinya. Ya? oleh karenanya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi faedahnya banyak Dan Allah mengatakan fa huwa khairul lakum dan ini lebih baik. Apa uh, manfaat dari sedekah ya? baik secara terang-terangan maupun tersembunyi kata Allah Subhanahu wa taala wa yukaffiru ankum min sayiatikum. Sedekah bisa menghilangkan dosa-dosa kalian. Kemudian kata Allah di akhir ayat Wallahu bima ta'amaluna khabir Sungguhnya Allah Maha khabir, maha mengetahui Tentang apa yang kalian lakukan Dan kalimat khabir ya, Antara al-alim dengan al-khabir ya, Nama Allah al-alim dan nama Allah al-khabir Sama-sama uh, maknanya maha mengetahui Tetapi sering Allah menggunakan Kalimat al-khabir Pada perkara-perkara yang detail Yang pelik Allah menggunakan kalimat al-khabir Contohnya Tatkala Allah berfirman tentang masalah menundukkan pandangan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kullil mu'minina yagudhu min abasarihim Wa yahfadhu furujahum dzalika azkalahum Inna allaha khabirum bima yasna'un Katakanlah kepada orang-orang mukmin Untuk menundukkan pandangan mereka Dan menjaga kemaluan mereka Hal ini sungguh lebih mulia bagi mereka Lebih suci bagi mereka Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan Inna allaha khabirum bima yasna'un Sungguhnya Allah maha khabir dengan apa yang mereka lakukan Kenapa Allah mendakat mendatangkan kalimat khabir Bukan alim dalam ayat ini Karena masalah mengumbar pandangan Itu masalah yang pelik Yang detail yang tidak semua orang tahu Seorang lelaki bisa Dengan dalam waktu 1 detik 2 detik Dia bisa mengumbar pandangannya Melihat aurat wanita yang diharamkan oleh Allah Sementara teman-temannya tidak ada yang tahu Dia tinggal melirik, ya, tinggal melirik. Mungkin teman-teman duduknya tidak tahu Tetapi Allah mengatakan Allah khabir Allah tahu Meskipun teman-teman dekatnya tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu tentang lirikan matanya. Maka Allah mendatangkan kalimat khabir bukan kalimat apa? Alim. Sama seperti sedekah. Tatkala Allah berbicara tentang sedekah, sadaqatus sir, sedekah yang di dikeluarkan secara diam-diam, tidak ada yang tahu, Allah menyatakan meskipun demikian Allah Maha mengetahui. Bahkan di awal ayat Allah mengatakan wa ma anfaqatu min nafaqah. Nafaqah apa saja yang kalian keluarkan, sedikit pun sekecil apapun, Allah khabir. Allah mengetahui. Maka ini pelajaran yang sangat baik bagi kita para hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Di antara hal yang memudahkan kita untuk ikhlas Di antara hal yang memudahkan kita untuk mampu menyembunyikan amalan kita Kita harus tahu bahawasanya kita sedang bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Antum terkala bersedekah Antum terkala berinfak, Jangan anggap antum bermuamalah dengan si fakir Jangan antum anggap bermuamalah dengan si fakir Tapi antum sedang bermuamalah dengan Rabbul Alamin, dengan Allah jadi kalau kita misalnya ingin memberi sesuatu kepada fakir Hati kita, kita serahkan kepada Allah Ya Allah ini barang Ini uang Saya akan sedekahkan Yang penting kau tahu Yang penting engkau mengetahui apa yang aku lakukan Sudah serahkan, selesai Sehingga seorang tersibukan dengan penilaian Allah Bukan dengan penilaian manusia Kapan manusia itu binasa Kapan dia terjerumus, terjebak dalam riak dan ujub? Tatkala dia menjadikan penilaian kepada manusia Dia menyerahkan manusia untuk menilih Maka dia akan tersibukan dengan bagaimana menurut orang Bagaimana menurut manusia Bagaimana menurut pak guru, bagaimana menurut pak ustaz Sehingga tersibukan dengan penilaian manusia Sehingga terlalaikan dari penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ikhlas sebaliknya Seorang yang ikhlas Dia tersibukan dengan penilaian Allah Bagaimana menurut Allah perlakuan saya ini Kalau Allah sudah tahu dan ini sudah benar Sudah selesai, gak urusan Tidak butuh dengan ucapan terima kasih dari si fakir Yang penting Allah tahu saya sudah kasih Oleh karenanya apa syiar orang-orang yang ikhlas Ya apa kata dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya. Manu ridu minkum jaza'an wala syukurah. Innama nuti'imukum li wajihillah. Semuanya kami beri makan kepada kalian karena Allah. Mencari wajah Allah. Lanu ridu minkum jaza'a wala syukurah. Kami tidak butuh dari kalian rasa perkataan terima kasih. Dan kami tidak butuh dari kalian balas budi. Karena mu'amalah mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, Allah bima ta'amaluna khabir Sungguhnya Allah maha mengetahui Tentang apa yang kalian lakukan Ini perhatian para ikhwan Dalam hal apapun Tatkala kita beribadah Ingat Allah sedang menilai kita Allah berfirman Watawakal alal hayyil ladhi la yamut Bertawakalah kalian Terhadap Allah yang maha Hidup dan tidak mati Alladhi yarauka hinatakum Watakallubaka fisajidin Innahu huwa sami'ul alim Yang Allah melihat engkau tatkala engkau berdiri Hendak solat وتتقلبك في السجود تتكلم انقسوجut dalam sujud melihat semuanya innahu huwas sami'ul basir Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ketika orang salat Allahu akbar dan dia tahu Allah sedang melihat dia akan khusyuk kenapa dia tahu Allah sedang menilai dia Allah sedang mendengar perkataannya Allah sedang melihat gerak-geriknya sehingga konsentrasi dia kepada penilaian Allah bukan kepada penilaian manusia dia tidak peduli orang nilai apa yang penting Allah penilaian Allah subhanahu dan sebaliknya kalau orang sudah sibuk dengan penilaian manusia maka dia akan terjerumus dalam gelombang riya dan dalam syahwat ujub dan semisalnya. Ya. Kalau ada orang misalnya solat Taruhlah di Madinah, misalnya saya solat di Madinah atau yang lain solat di Madinah di masjid Nabawi tiba-tiba shooting di hadapan dia. Dia tahu keluarganya di kampung lagi nonton. <tik> dia, geli. <tik> dia pasti geli. Saya dia, dia pasti geli. Saya orang lagi lihat, apalagi Ustaz, Ustaz Firanda lagi solat. Oh, gimana? Bingung. Karena saya tahu orang sedang menilai saya, maka saya berusaha untuk khusyuk sekhusyuk-khusyuknya ya waliyullah ya oleh karena nyata kala kita tahu bahwasanya Allah yang sedang lihat kita maka ini membantu kita untuk khusyuk dan membantu kita untuk apa untuk ikhlas sehingga mudah bagi kita untuk beramal meskipun orang tidak ada yang lihat kenapa muamalah kita dengan siapa dengan Allah Subhanahu wa taala. hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran untuk memiliki amalan yang tersembunyi banyak sekali ya. Saya akan bacakan hadis-hadis tersebut. Saya akan bacakan Hadis hadis tersebut di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mani sato aminkum an yakuna lahu khabiyun min amalin shalih falyafal barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan tersembunyi maka lakukan ya. tidak ada yang tahu kecuali siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau sallallahu alaihi barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memiliki amalan tersembunyi maka uh, lakukannya demikian juga Hadis yang masyhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Rajaun tak sodakoh biyaminih faakhfaha hatalah taklamashimaluhumatunfikoyaminuhu. Seorang laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan ini adalah kinayah yang indah yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tangan kanan dan tangan kiri adalah dua sahabat yang tidak pernah terpisah? Tangan kiri selalu membantu tangan kanan. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri mengetahuinya. Namun tatkala urusan sedekah, tangan kanan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri tidak tahu. Sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri yang senantiasa bersama dia, sedang senantiasa membantu dia, tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang ini dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Orang ini akan dinaungi oleh naungan ars Allah pada hari kiamat di hari tatkala matahari diturunkan dalam jarak satu mil, hari yang sangat amat terik dan dan panas. Kemudian diantara dalil akan pentingnya yang menyembunyikan amalan soleh, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Inna sada sir tutfiu qada barabb. Sungguhnya sedekah yang dilakukan secara diam-diam akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga masalah solat. Kata Nabi SAW, Ahdulul salatil mar'i fi baytihi ilal maktabah. Sebaik-baik solat seorang hamba adalah di rumahnya. Kecuali solat fardu Solat fardu di masjid, tapi solat sunnah Yang lebih akhidol di rumah, kenapa? Lebih ikhlas dan lebih jauh daripada riyah Lebih jauh daripada uh, daripada uh, ujub Dalam hadis yang lain juga Rasulullah Wasallam mengatakan Al-Jahir bil-Quran kal-Jahir bil-Sadaqah Wal-Musirru bil-Quran kal-Musirru bil-Sadaqah Seorang yang baca Al-Quran dengan Keras, seperti orang yang bersedekah Dengan ditampakkan Dan barang saya yang baca Al-Quran dengan diam-diam Maka seperti seorang yang Bersedekah dengan diam-diam Para hadirin ahmati wa ta'ala eh, saya akan bacakan perkataan para salaf tentang masalah menyembunyikan amal soleh. Dan tentunya kita tahu para sahabat dahulu juga mereka menyembunyikan amal soleh. Di antara dalil akan hal ini sebuah kisah yang pernah disampaikan oleh Abu Musa Al Ashari radhiyallahu taalaan, seorang sahabat yang pernah eh, ikut dalam eh, suatu peperangan, ya. Yang disebut dengan Zatul Riqab. Kata kata Abu Usailah Sharif sebagai murid ulama Al Bukhari rahimahullah. Beliau berkata: Kharajna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi guswatan, danahnu sitta nafar. بيننا بعير نعتقبه Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Disebut dengan Zatul Riqab. Kenapa disebut dengan Zatul Riqab? Karena saat itu para sahabat mereka berperang ke arah Najd, berjalan ratusan kilo dari Madinah. Dan mereka melewati bebatuan Melewati jalan-jalan yang sulit Sehingga kaki-kaki mereka pecah-pecah Sehingga mereka harus Menggulung kaki mereka dengan kain Agar mereka bisa melanjutkan perjalanan Kaki mereka pecah dan mereka masih harus Berjalan ratusan kilo Dan ini luar biasa, kondisinya Sangat menyulitkan terkali itu Di antaranya Mereka berkata, setiap Ontak dinaiki oleh enam orang Jadi jalan ratusan kilo, ada mungkin Dua orang naik, empat orang berjalan, berganti ya ya na tahkibuhu fa naqabat aqdamuna maka kaki-kaki kami kaki-kaki kami pun pecah-pecah wa naqabat qodamaya dan kedua kakiku juga pecah-pecah wa azvari kata Abu Musa al-Asy'ari dan kuku-kuku yang ada di kakiku ter apa patah ya karena jalan yang begitu begitu sulit kunna nalufu ala arjulina al-khira fa summiyat ghozwat dhat arriqa ya Zatar Rikah yang artinya kami pun melipat kaki-kaki kami dengan kain-kain uh, karena kaki-kaki kami pecah-pecah maka dikenal dengan perang yang ada lipatan-lipatan yang digulungkan pada kaki-kaki para sahabat limakuna nafsibu min al khiraki ala arjulina dinamakan dengan perang dengan nama Zatir Rikah Rikah yaitu artinya Rikah yaitu uh, tambalan-tambalan yang ditambal di kaki maka dikenal dengan nama perang tersebut dengan nama seperti itu. Kemudian kata sang perawi wa Abu Musa bi hadza thumma karihada. Abu Musa al al-Asyari ketika menyampaikan hal ini kemudian dia benci. Qala ma kuntu an adzkurahu. Aku tidak melakukan hal tersebut untuk aku menyebutkannya. Ka'annahu kariha an yakuna syai'un min amalihi afsyah. Dia benci kalau ada amalan dia yang dia sampaikan. Akan Tapi kenapa dia menyampaikan hadis ini? Untuk menjelaskan bagaimana perjuangan para sahabat. Namun, ternyata di antara para sahabat, dia juga ada di situ. Ya. Dan dia ingin menyadik, menyatakan, kami, saya adalah saksi mata. Terpaksa diceritakan. Pada asalnya tidak mau ceritakan. Ini kebiasaan para sahabat. Mereka tidak suka menceritakan amalan kebajikan mereka. Padahal amalan yang luar biasa. Bayangkan dari berjalan ratusan kilo, kemudian kaki saya pecah-pecah, masih dalam rangka berperang melawan musuh. Ini amalan yang luar biasa, namun terpaksa dia ceritakan. Setelah itu dia benci untuk disebut-sebut. Farhaziah Muhammadillah Subhanahu Wa Taala. Adapun perkataan para salaf tentang hal ini sangat banyak. Saya nukilkan sebagian. Di antaranya perkataan Abu Hazim Salamah bin Dina, Rahimahullah. Beliau berkata: Uktum hasanatika ashad damimat akum syi'atik. Sembunyikanlah kebaikan kebaikanmu lebih daripada engkau menyembunyikan keburukan keburukanmu. Sebagaimana seorang tidak ingin keburukannya ketahuan, maka usahakan juga kebaikannya juga tidak tidak ketahuan dia sembunyikan kebaikan kebaikannya. Ayub as-siqtani juga berkata, لَأَنْ يَسْتُرَ الرَّجُلُ الزُّهْدَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُذْهِرَهُ Seorang lelaki menyembunyikan zuhudnya itu lebih afdal lebih baik daripada dia menampakkan. Zuhudnya, di depan orang maka dia Menampakkan Zuhudnya, ini Zuhud ibadah Kalau dia menampakkan Zuhudnya, khawatir Ini amalan soleh, jangan dia nampakkan Kemudian juga Muhammad bin Ziyad berkata Ru'aitu abu'umamata Ata'ala rajulin fil masjid Wa huwa sajidun yabki, aku melihat abu abu'umamah Mendatangi seorang laki di masjid Untuk dalam kondisi Sujud dan menangis Fi sujudihi, ada laki-laki sedang sujud Menangis di sujudnya wa yad'u dan dia sedang berdoa kepada Rabb-nya. Abu Umamah, maka Abu Umamah berkata, "Anta anta, laukana hadha baitika. Engkau hebat, engkau hebat kalau seandainya tangisanmu ini di rumahmu." Ya, artinya jangan kau tampakkan tangisanmu di hadapan banyak orang. Namun dia tidak tidak melarang tentunya boleh seorang menangis di hadapan orang, tapi lebih afdal kalau dia menangis menyesali dosa-dosanya antara dia dengan Allah, tidak perlu tangisannya diketahui oleh orang lain. Karena menangis itu ibadah, menangis itu ibadah yang mulia. Dan sangat rentan untuk mendatangkan ria. Syaitan akan datang, biar orang tahu engkau hatinya lembut, agar orang tahu engkau mudah menangis, engkau takut kepada orang, engkau takwa. Seandainya tangisan tersebut di rumahnya, maka ini lebih, lebih abdol. Uh, disebutkan juga ayub Sikhtiyani, Yaqumul Lail, beliau salat malam. Kullahu, malam suntuk beliau salat. Fayufi dalik lalu dia menyembunyikan salat malamnya. Faidha kana inda subhi, rafa'a sawtahu ka'annahu qamatil kasa'ata. Kalau sudah tiba pagi hari Maka dia mengangkat suaranya Seakan-akan baru bangun tidur Agar orang-orang yang melihat dia Menyangka dia tadi malam tidak solat Solat malam Ini kesempurnaan dalam dalam ikhlas Demikian juga seperti Ibnul Mubarak Yang tak kalah berperang selalu berjihad Dia selalu menutup wajahnya Agar tidak diketahui oleh orang Suatu saat tersingkap ya Maka ketahuan dia ternyata Ibnul Mubarak Rahimahullahu ta'ala Contohnya Ali bin Hussein Zainal Abidin yang setiap malam selalu mengangkat gandum atau mengangkat makanan dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tatkala dia meninggal, ternyata sumbangan yang setiap malam datang tiba-tiba tidak datang lagi. Ternyata tatkala dibandingkan ditemukan jasadnya ada bekas hitam di pundaknya. Ternyata dia ini yang selama ini mengangkat apa? gandum untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Demikian juga sebagian sahabat tatkala baca Al-Qur'an, ya atau sebagian salah. Ketika baca Al-Quran, kemudian lihat orang, maka dia pun sembunyikan, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Hamad bin Zaid berkata, karena Ayub rubma hada tabil hadis fayariku. Bisa jadi atau suatu hari Ayub menyampaikan sebuah hadis, menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Sallam meringkaskan hadis. Kemudian dia terenyuh. Ketika lah menyampaikan satu hadis, artinya dia menangis sedih. Ketika menyampaikan satu hadis, fayataf itu. Wahy Tama Khutu Wajaku Luma Ashadazuka. Dia menangis setelah menyampaikan hadis Nabi Sallallam. Maka dia tidak ingin tangisannya diketahui orang. Maka dia pun balik berpaling. Kemudian dia seakan-akan sedang flu. Maka dia mengatakan sungguh berat flu ini. Jadi seakan-akan tangisannya bukan karena sedih membaca hadis, tapi karena apa? Karena flu yang sedang dialaminya. Nuaim bin Hamad berkata. Samit ibn al-Mubarak yaqul aku mendengar Ibn al-Mubarak berkata Ma ahadan irtafa'a mithla Malik aku tidak pernah melihat seorang pun kedudukannya tinggi seperti Imam Malik Laisa lahu katiru salatin wa siyamin padahal Imam Malik ini bukan orang yang dikenal dengan banyak solat dan banyak puasa illa an takuna tetapi dia bisa tinggi derajatnya karena dia memiliki amalan-amalan rahasia Al-Zahabi berkata kanu yastahibuna an yakuna lirajuli khabiatun min amalin saleh la ta'lamu bihi zawjatuhu wala ghayruha mereka para salaf dahulu suka jika seorang laki memiliki amalan soleh sampai-sampai istrinya pun tidak tahu sampai-sampai istrinya pun tidak tidak tahu farhadhi rahmatullah subhanahu wa ta'ala ini semua dalil bagaimana salaf memahami bahwasanya masalah ya menyembunyikan amal merupakan perkara yang sangat penting yang membantu seorang untuk ikhlas sekarang kita sedang E, ditimpa dengan berbagai macam ujian ya ujian WhatsApp ujian apa Facebook status-status dan macam-macamnya orang terpanggil dan tertarik untuk menyebarkan amal soleh yang dia lakukan sampai-sampai terakhir sebelum saya pulang ke tanah air saya sempat baca akhbar Saudi ya. Akhbar tentang Saudi disebutkan ternyata selfie pun masuk di Ka'bah dan itu benar dok. Saya baca terus saya Umroh ini menceritakan kebaikan lagi-lagi Umroh saya lagi Umroh sebelum saya kesini saya lihat benar orang-orang selfie di Ka'bah. Di depan Ka'bah di Hajar Aswad. Orang lagi kumpul dia tidak peduli. Yang penting, yang penting masuk di status online. Padahal orang lagi dorong-dorongan ya. musibah. Musibah. Semua sekarang disebar. Ini musibah semua ini status ingat yang alhamdulillah oh, lagi itikaf. Tolong jangan ganggu ya. <laughs> semuanya. Ya, semuanya disebar. Alhamdulillah hari ini ya bisa mengantar orang tua. Mengantar orang tua tuh Pahala. Alhamdulillah hari ini berbuka bersama bersama orang tua. Ente bahagia, tapi tidak perlu orang tahu. Apa semua kebaikan kita kita ceritakan? Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah hari ini saya sampai dakwah di kampung yang paling jauh, ya. Ente mula dakwah di kampung, di kota, mau di ujung dunia, di atas gunung, tidak usah cerita. Buat apa ente cerita? Biar buat apa orang tahu ente dakwah di ujung gunung? Sudah cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang yang tahu ente menangis kalau bisa menangis di rumah tidak perlu ente nangis Kecuali tidak bisa menahan dan cerita ada orang tidak bisa menahan tangis. Dan dia tangis, menangis di hadapan orang dan kalau ente bisa tahan nangislah di rumah tidak perlu orang tahu yang penting ente di dosa-dosa ente Allah yang maha tahu dan berapa kali saya lihat uh, Syekh uh, Abdul Razzaq fi dzahulhu beliau kalau nangis beliau langsung diam ini tatkala mengajar kita di kelas tiba-tiba berbicara tentang hari kiamat tiba-tiba beliau terdiam mata beliau berkaca-kaca beliau tidak ingin menangis di hadapan di hadapan murid-muridnya. Sering sering juga pengajian dan kala saya terjemah tiba-tiba beliau ingin nangis beliau tahan. Ya, saya lihat bagaimana beliau berusaha untuk menahan tangisnya, tidak melepaskannya. Ya, karena ini perkara yang berat. Datang syaitan mengatakan dia, orang tahu semua inti menangis. Wah, repot. kenapa belum bisa bayar utang? <laughs> Lagi salat nangis ya. Nangisnya pas kapan? Apa waladain illa qadaitan. Ya Allah tidak ada hutang kecuali kau lunaskan. Lu nak nangis. Sebelum menyewala dzanba illa gofarta, tidak ada dosa kecuali kau ampunan. Enggak begitu menangis, tapi kau sudah mengenai hutang, nangis. Oke, semua ibadah-ibadah berusaha untuk sembunyikan. Namun bukan berarti seluruh ibadah harus kita sembunyikan. Ada pengecualian. Ini hukum asal saya katakan iblis ya. Dia ingin merugikan manusia. Dia ingin menghilangkan manusia dari keikhlasan bahkan dia sudah bersumpah dia mengatakan fabi izzatik la agu yanahum ajmain ya allah demi keperkasaan engkau aku akan menyesatkan mereka seluruhnya seluruhnya tanpa terkecuali antum yang hadir ustaz ulama ya saya tidak ada yang terkecualikan untuk selamat dari godaan iblis yang selamat kata iblis illa ibadak minhumul mukhlasin kecuali orang-orang yang ikhlas di antara mereka ini yang bisa selamat dari godaan iblis jika iblis tidak berhasil menggoda orang yang ikhlas Maka iblis ingin mengurangi pahalanya Bagaimana caranya agar pahala doh, paha, Pahala ibadah yang tersembunyi Turun derajatnya menjadi Ibadah yang terlihat Saya katakan tadi menampakkan ibadah Tidak haram, tapi rentan, rawan Rentan, rawan ya. Tetapi pahala ibadah Yang terlihat lebih sedikit daripada Pahala ibadah yang, yang tersembunyi Iblis ingin pahala kita kurang Maka dia menggelitik hati seorang untuk bercerita-ceritakan ibadahmu, ceritakan umrahmu, ceritakan hajimu, ceritakan sedekahmu, ceritakan poligamimu. Benar. benar ada orang riak dengan poligami ada. Saya ketemu orang, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Saya lahmilah istri empat. Yang tanya siapa? <laughs> ya, poligami ibadah bukan? Hah? Ibadah bukan? Meskipun saya dan anda tidak melakukannya karena penat Tetapi ini ibadah terus ente buat apa pamer-pamer ibadah ente sehingga menjadikan ajang apa kayaknya sudah jadi jantan sebelumnya masih bencong atau bagaimana ya, Ini ibadah enggak usah enggak usah dipamer-pamerkan ya sebagaimana firhadhih Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah kita sembunyikan karena akan berpindah pahalanya dan ini diinginkan oleh iblis agar berkurang pahala kita dari pahala ibadah yang tersembunyi kepada ibadah pahala ibadah yang terlihat dan dia lebih, lebih sedikit Namun, ini hukum asal. Namun, ibadah boleh diperlihatkan. Ada jenis ibadah yang justru harus dinampakkan, seperti ibadah-ibadah wajib, seperti solat berjamaah. Ah, saya pingin solat di rumah lebih ikhlas. Lu oh, ngau nanti malas ente. Alasan aja, alasan. Nanti ke masjid. Kalau tidak semua kerap, saya mau adhan. Enti, azan. nanti riak. Ya sudah, terus gimana? Gua tak pakai mike. Siapa yang datang kalau begitu ya, Azan ini harus keras, harus keras. Ya nanti ya, jangan riak waktu azan. Ini nanti harus paksakan diri enti apa? Ikhlas ya. Ini seperti, seperti bayar zakat, bayar zakat kita tambahkan Kita tambahkan Orang tidak seudon sama kita, ini wajib Terutama kita berikan kepada Fakir miskin di sekeliling kita, agar mereka tidak hasad Karena di antara faedah zakat Adalah menghilangkan hasad dari miskin kepada si kaya Kita punya rumah mewah Di samping kita orang miskin Tapi kalau dia tahu, ini orang kaya, tidak apa-apa Dia mobilnya mahal, istrinya dua Anaknya, tidak apa-apa, tapi kalau pas hari zakat Dia kasih kita duit, maka dia tidak hasad Kenapa dia tambahkan Ditampakkan kepada orang -orang miskin, Tidakala bayar Zakat Dan Ini ibadah-ibadah Yang memang harus Ditampakkan Kemudian kata para ulama Di antaranya juga Seorang yang menjadi panutan Seorang jadi panutan Maka Tidak mengapa Dia menampakkan Sebagian amalannya Agar orang-orang ikut Ya, Misalnya dia Solat sunnah Setelah Setelah Salat fardu, yang bagus salat sunnah di rumah Tapi dia salat sunnah di di masjid Oleh karena diriwayatkan Nabi SAW Terkadang salat terwatib di rumah, terkadang salat terwatib di mana? Di masjid, tidak mengapa kalau dia ustaz Misalnya dia untuk da'i, agar orang ikut Atau dia bersedekah agar orang ikut dia Bersedekah, maka ini tidak Mengapa, karena ada uh, Maslahatnya, karena ada uh, Maslahatnya, adapun kalau Tidak ada maslahat secara khusus, maka Liwayat seorang menyembunyikan amalan dia Agar tidak ada orang yang Orang lain yang mengetahui Para Hadis yang Matilah Subhanahu Wa ya, Taala. Ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Solubilay liwana suniyyam tadukulul janatabi salam. Solatlah kalian di malam hari. Tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Ya, kenapa? Karena tatkala orang sedang tidur, siapa yang mau kita harap pujiannya? Tak ada semua sudah tidur. Sekarang kita latih diri untuk cari muka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah di malam sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan mencari hamba-hambanya yang cari muka kepada Allah. Allah mengatakan halmin mustaqfirin faaqfirullah, halmin sa'in fauqtiyaslullah. Apakah ada hamba aku yang beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya? Apakah ada hamba aku yang mohon ampunan yang meminta akan aku kabulkan permintaannya? Saatnya kita bangun, ya hilangkan semua, ya. Tapi jangan tulis status, alhamdulillah salat malam. <laughs> jangan, sudah matikan aja. Apalagi terakhir dilihat jam 4 Uy, jam 4 terakhir dilihat ini lagi ngapain? Sudah matikan aja. Tergetik hati kita ingin menyampaikan kepada orang apa gimana kabar ente gimana kabar ente diketiknya jam 4 malam yang baca uh, jam 4 malam sudah bangun dia ya. pokoknya Allah maha tahu ente ingin sebarkan ente ingin kabarkan Allah maha tau ya. banyak orang mengatakan ustaz saya menampakkan hanya sekedar ingin motivasi iya gak apa-apa itu bagus tapi ingat riah sangat tipis riah sangat tipis diantara buktinya ente riah waktu ente posting di facebook Nanti tunggu komentar. Wah, bagus, <laughs> lu <tuk> ikutan dong, doain saya dong. ini berarti ini gimana ini? Motivasi apa dia kalau enggak ada yang komentar? Mangkelen deh. Entar ganti lagi gambarnya. <laughs> Allah Maha tahu ya. Allah Maha. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di ya alam khainatul ayun wa ma tukfis sudur. Allah mengetahui dirikan pandangan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh Hati-hati antum Sedikit gerakan, ria dan lainnya Allah maha mengetahui Kalau antum ikhlas pun Allah maha Maha mengetahui Para hadirin yang terlalu subhanahu wa ta'ala Ini saja yang ingin saya sampaikan ya, ya tidak Yang intinya kita praktekan ya. Ya, Kita praktekan sejak sekarang kita berusaha Berusaha untuk bahagia Kalau ada amal soleh yang kita lakukan Tidak ada yang kita kecuali Allah Saya ulangi, ini nasihat saya terakhir Kita berusaha bahagia Kalau ada amal soleh yang tidak tahu Kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saya mendengar seorang masyayat tu dia ceramah dia mengatakan anda waktu berjalan ke masjid Nabawi jangan sampai orang tahu meskipun hanya berjalan ke masjid Nabawi. Karena berjalan ke masjid Nabawi ibadah tu bukan ibadah, pahal. Tidak perlu semua orang apa tahu. Apalagi mencium Ka'bah, ya. Apalagi yang lainnya, ya yang penting Allah mah tahu selesai urusan ya selesai urusan wallah taala alam bisawab demikian saja apa yang saya sampaikan kalau ada yang mau bertanya ya saya persilakan wallah alam bisawab asalamualaikum selamat malam tarawih jam 2 ya Apanya, apanya? Kununya sangat menggugah terus, kenapa? Kudunya, nangis, nangis. Ya, enggak apa-apa, alhamdulillah ente bisa nangis ya. Tapi enggak usah. <guluh> <guluh> udah antara ente dengan Allah, udah tahu ya sudah. Ente enggak nangis, enggak mau di terisak-isak sedikit. Tapi Yang penting air mati kan Allah tahu, ente air mata keluar. Enggak perlu ente setelah itu ambil ini. <guluh> gimana? <guluh> ya Allah udah tahu selesai. Yang penting Allah tahu ente apa? Menangis ini pahala ibadah luar biasa. Tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bagat min khosiatirna. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Antuk menangis saat kala di salat tarawih berjamaah. Menangis juga saat kala di rumah. Menangis juga saat kala di rumah. Ya. Saat kala tidak ada yang tahu antuk menangis kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan berarti kalau menangis terus riak tidak ya? Kalau gitu para imam-imam mesi juga riak-riak dong? Enggak. Enggak. Dia terbawa yang aja di masalah. Aja jadi masalah. Tapi tuluskan niat. Ya, Tidak perlu. Antum tampakkan bahawa saya antum ya menangis setelah itu kepada orang-orang. Ya, tidak perlu antum cerita ukunnya uh, tadi malam sampai saya nangis terus lagi sek. Tidak perlu, tidak perlu. Nangis waktu itu apa? Ya Allah utangi lunas. Apa lunasi utang-utang baru nangis. Tapi ada yang bertanya lagi? silakan. masyarakat di masjid di masjid banyak sekali orang yang membaca Quran kan kan tadi eh tadi ya Rasulullah SAW mengatakan apa namanya tadi yang yang menampakkan Al-Qur'an sama seperti menampakkan sedekah yang baca dengan sir lebih baik seperti orang yang bersedekah dengan sir artinya kita tatkala di masjid kita harus memperhatikan hak saudara kita ya tatkala kita baca Quran juga Jangan keras-keras, bisa jadi Mengganggu orang yang sedang sholat Kecuali, kecuali kerasnya kompak rurur, Jadi gak terganggu Tapi kalau yang lain diem, satunya keras ini Ganggu ya, Seperti sekarang orang lagi tahfidz, Gak jadi masalah sama-sama keras Orang yang sholat pun tidak kenapa Suaranya apa, berselang-seling, jadi dia tidak terganggu Tapi kalau satu keras yang lainnya diem, akan mengganggu Orang yang sedang, yang sedang sholat Maka seorang ya apa tidak ada salahnya dia baca pelan-pelan toh Allah juga maha maha mendengar. Tapi ada lagi mau bertanya? Silakan. Masalah poligami tadi. <tuk> Masalah poligami. Itu permasalahan memang, silakan. dibatasi <tuk> Iya, dibatasi cuma 4. Terus Jadi 9 ya dia sudah 19, ngalang-alangin Nabi. Ya salahlah jadi. Ya kita memahami ayat, ya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman Nabi saw. Bukan pemahaman dia. Ya. Nabi saw. Tatkala turun ayat tersebut, maka setiap sahabat dulu di zaman sahabat istri mereka ada yang 20, ada yang 30, ada yang 10. Ya tatkala turun ayat ini Rasulullah saw menyuruh agar mereka mempertahankan empat istri saja, yang lebihnya diceraikan. Ya, jadi yang paham ayat siapa? Al-Qur'an yang paham Al-Qur'an dia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini itu berlanjut para sahabat pun demikian, para salafus saleh. Itulah, itulah keistimewaan pemahaman salaf. Kalau orang hanya baca Al-Qur'an langsung tanpa berpegang dengan pemahaman salaf, dengan pemahaman hadis dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Saya kemarin saya sering sampaikan tentang baga bagaimana pendalilan orang-orang Syiah tentang bolehnya berhubungan lewat dubur. Bayangkan dalilnya sama-sama ayat. Tatkala orang-orang para homoseksual, ya, kaumnya Nabi Lut, mendemo Nabi Lut, ya, agar diserahkan para malaikat yang sedang menjelma jadi laki-laki tampan didemo, di demo untuk diserahkan. Untuk bayangkan Nabi di sama orang homo, ya. <laughs> Di demo, maka Nabi Lut, Alaihissalam, memberi solusi. Dia mengatakan ha dalam, dalam ayat yang lain ha Kalau kalian mau berhubungan nikahlah dengan putri-putriku dengan nikah yang wajar berhubungan lewat kumul bukan dengan dubur ini tafsiran Ahl Sunnah menurut tafsiran orang-orang rafidah, orang atau orang syiah tidak kata Nabi Lut kalau kalian mau dubur, dubur putri-putri saya saja Paham? kenapa? karena dalam ayat mereka menolak dan mereka mengatakan wa inna ka la ta'alamu ma nurid ma'alana fi banatika min haq wa inna ka la ta'alamu ma nurid wahai, wahai. Lut, kau tahu kita tidak berhasad dengan putri putrimu dan kami kau tahu apa yang kami inginkan. Kami ingin dubur bukan kubul Maka ditafsirkan oleh orang-orang maksudnya Nabi Lut menawarkan dubur-dubur apa? Putrinya. Ini tafsiran ngawur. Al-Quran Alqurannya sama, tapi tafsirnya apa? Berbeda. Jadi kalau kita berpegang dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, maka tidak demi demikian. Padahal bagaimana Nabi Lut menawarkan dubur? Nabi Lut berkatakan hunda atau harulakum lebih suci. Nah, kalau dubur laki-laki, dubur perempuan sama-sama kotor. Paham? ayatnya sama pemahamannya berbeda. Kalian hati-hati ya seperti tadi sampai dia 19. Toib, kalau dia paham 211, masna dua sulasa wa ruba. 2 4 2 2 4 4 apa? 3 3. Kok bisa jadi 9 19 bagaimana cari hitung? Matematikanya gimana? 2 kali 2 4. Terus Caranya bagaimana jadi 19? Saya ingin tahu. Terus? 19 1 kali 19. Yang 10 di lepas tinggal Hingga 9 Ya ini salah paham, bukan demikian Taip, Ada yang bertanya uh, Sudahlah, yang penting kita sama-sama satu <laughs> Hanya orang-orang spesial yang bisa Dua, Masya Allah Semoga Allah menguatkan mereka Silakan. Waalaikumsalam hmm. Jadi mengingatkan antara WEA dengan mereka mereka itu tampak dengan seperti itu. Maksudnya bagaimana? Oh, takut terlihat ya. Ya, ya. ya apa namanya? E, sebenarnya saling ingat enggak apa, tapi kalau sudah jadi program itu yang kita khawatirkan ya. kalau programnya berhenti enggak lagi apa? Ya insya kita kembali kepada kalau para salat tidak demikian ya. Jadi yang mengingatkan Saya akan dia juga sudah baca kan? Eh kamu belum baca kan? seakan saya, saya sudah baca kamu belum. Ya? Ini kita khawatir aja, ya? khawatir aja. Sebenarnya hukum asal saling mengingatkan tidak jadi masalah. Tapi kalau sudah sampai program ya seakan-akan harus seperti itu. Ini yang kita khawatirkan pintu-pintu seperti ini. Allah alam Sudah? Masih ada yang bertanya? Poligami lagi? Ah. Sebentar Pak, bapak semua. Ada yang penasaran? Sebentar. Sila. Mbak orang Arab atau bukan? Iya. Orang ini sih. Coba Jadi tinggal ada ya perbincangan tentang kalau kita laki-laki ini sekarang namanya musyrik. Kita laki-laki musyrik. Kenapa? Karena kita takut sama istri. Takut sama? Istrinya. Oh. <laughs> Weh, oh, itu bahaya pak. Mau sedikit tu di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Salah, kita tidak boleh menggunakan lafal-lafal istilah syariat sembarangan. Tak boleh jadi bahan mainan. Ya. Saya tahu pak, saya tahu masalah itu. Nah, itu salah. Jadi ini ada orang katanya, ya, ada orang. Dia bilang, laki-laki sekarang 1 banding 6 1 banding 7 Nanti menjelang hari kiamat 1 banding 50, sabar Jadi <laughs> Kalau dia nikahi 1, 6 nganggur 6 nganggur Nah kalau dia takut untuk menikahi Yang kedua, ketiga, keempat, takut sama istri Berarti dia musyrik Ini salah, tidak boleh kita bermain dengan lafal syari ya. Karena musyrik ini lafal yang berbahaya Seorang yang dihukum musyrik Berarti kekal di neraka jahanam, Tidak akan keluar dari neraka jahanam padahal takut seperti itu bukan namanya takut kesyirikan, yang dimaksud dengan takut kesyirikan adalah takut yang menimbulkan peribadatan, seperti takutnya orang terhadap wali, takut kualat misalnya kemudian dia beribadah kepada wali misalnya nah, ini namanya takut kesyirikan tapi kan sekedar takut, takut sama macan takut sama singa, takut sama istri, ini bukan syirik paham? oleh karena saya dulu pernah dengar ceramah ada seorang, dia ceramah di pondok waktu itu dia datang, orang Dayak Dia ceramah dia bilang Allah maha besar, makhluk kecil Kita harus keluarkan makhluk dari segala Dada kita, masukkan kebesaran Allah Tidak boleh takut siapapun Tidak boleh takut sama macan, tidak boleh takut sama singa Oh saya juga, wah ini tauhidnya Gimana ini? Ini kalau begini tidak ada yang bisa berjadi salafi kecuali tarzan Lalu Kita semua musyri Siapa yang tidak takut sama singa, siapa yang takut sama macan Nabi, Nabi, Nabi Musa alaihi ketakutan karena di innal mala'a ya'tamiru nabika liyqtuluk. Ada yang mengingatkan, "Wahai Musa, sungguhnya orang-orang sudah berkumpul hendak membunuhmu." Fa kharaja khaifan yataraqqab, maka Nabi Musa keluar ketakutan. Ketakutan wajar, ini takut yang wajar yang yang dikatakan takut syirik adalah takut yang menimbulkan apa? Per, peribadatan Ini yang syirik. Kalau takut tidak takut ada orang kesediah takut yang wajar. <laughs> aman jadi insya Allah kita muahid ya <laughs> ya salah bantah tidak mantap, hah? Ada orang nganggur <laughs> silakan nanti pekerjakan ya tersalah. Tapi saya rasa sudah sampai sini aja ya besok insya Allah besok masih ada kan pengajian? Besok judulnya apa sih juga? Tahu. Hah? Mas apa? Besok besok bada Asar kan? Iya, saya judulnya enggak tahu belum belum dikabarin ya. Sampai sini saja intinya apa yang kita sampaikan sudah cukup yang penting pengamalan dan pengamalan ini perlu perjuangan. Perlu apa? Perjuangan karena ikhlas itu perjuangan sampai mati. Sampai mati. Saya ingatkan bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala sebelum beliau meninggal, beliau sempat mengatakan ba'du ba ba'du. Ba'du ba'du ba tatkala akan meninggal dunia, maka Anaknya heran. Ini Imam Ahmad tidak mengatakan la ilah illallah tapi mengatakan apa? Ba'du ba'du ba'du ba'du ba'du artinya belum, belum. Belum, belum. Maka waktu Imam Ahmad sadar anaknya bertanya, "Wahai ayahanda, kenapa engkau mengatakan belum, belum?" Kata Imam Ahmad sembunya setan datang kepadaku dan berkata, "Fudani ya Ahmad, kau lolos dariku." Kata Imam Ahmad, "Belum lolos. Kalau saya meninggal baru lolos. Selama saya masih hidup, setan akan berusaha, kau akan berusaha mengganggu saya." Kenapa di akhir hayat Imam Ahmad setan ingin menjadikan Imam Ahmad ujug dengan futsa ni kau lolos dari aku ya Ahmad. Pak Ahmad apa ujub sebelum meninggal dunia. Tapi Ahmad mengatakan belum. Saya belum lolos sampai saya meninggal baru saya lolos Artinya apa? perjuangan untuk ikhlas melawan riak melawan ujub itu perjuangan sampai akhir hayat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas kepadanya. Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.